Jó estét, kedves hallgatóink, megkezdjük a magyar nyelvű adásunkat. Mikrofonnál Sohár István. És Vendégünk. Deák István. ő matematikus professzor Magyarországról, és a Cornélius Egyetemen tanít, most pedig a Radgersznek a vendég professzora. Először gyorsan átnézzük a következő heteknek az eseményeit. November másodikán 7 óra 30-kor az Atléta Klumban nagyszerű zongora verseny lesz. Két Magyarországról érkezett fiatal fog tulajdonképpen sláger számokat játszani. Nem akarom felsorolni ezeket, a, ezeket a, a számokat. Szombaton este pedig protestáns bál lesz itten a környéken és jelentkezni lehet helyfoglalásért Hunyadi Piroska 732-442-4408, vagy Ötvös Valériánál itt New Brunswickon 732-768-61-83. Jövő vasárnap pedig másodikán, november 4-én a Vershangja Irodalmi Kör a Tudomány Napját ünnepli versekkel, zenés, verses, anekdótás előadással Arany János Szilágyi Domonkos Falusi György, Faludi György a Magyar Örökség Központban, a Heritage Centerben vasárnap délután négy órakor forró teát, pogácsát is felszolgálnak. A következő műsor November 9-én lesz a napba öltözött ember, Prohászka Otto Károl, fog előadást tartani, Felsővályi Ákujos, szintén a Magyar Heritage Centerben. November 9-én, pénteken este 7.30-kor. A Nyubranszviki magyar reformátusok paprikás csirke ebédje, november 11-én 12 órakor lesz. Kedves hallgatóink, a mai estét 56-tal fogjuk Tölteni, hiszen múlt héten az adás mással foglalkozott, és most fogjuk ezt egy kicsit bepótolni. Részben gyöngyvér és én olvasunk föl részleteket, de a legnagyobb részt pedig a professzor úrral fogunk beszélgetni, aki a... a Heritage, bocsánat, az Atleta klubban a New Brunswicki előadások, New Brunswicki 56-os műnepségnek a fő szónoka volt. Nekem nagyon tetszett az ő előadása, és ezért kértük meg, hogy jöjjön ide, hogy többet tudjunk meg róla. Hozzátenném azt, hogy valami híradást is adjak Magyarországról, hogyan zajlott le az 56-os nagy felvonulás Budapesten és a beszéd. Kedves barátom, Kószó Ferenc Szegedről a televízióban látottak alapján küldte el ezt, nekem ezt a leírást. Azt írja, most lett vége az október 23-ai központi ünnepségnek, csodálatos volt. Ezt más nemzetbeli nem értheti. Rengetegen voltak. Bár az ellenzék máshol több rendezvényt is csinált, a csinált a kormány mellett, szimpátia békemenettel kezdődött, a Szénatéren gyülekeztek a résztvevők, majd átvonultak a Kossuth térre, a parlamenthez. A kosutéren téren először azt a zenét játszották, amit 56-ban a rádió, a, szintén a parlament előtt, én utána néztem, ez Beethoven-Edmond nyitánya volt. Hát én sajnos nekem otthon nem volt meg ez a CD, hogy ezzel kezdjük a mai adást. A történelmi zászlók benvonulása következett ezután. Néhány mondattal elmondták, melyik honnan ered. Volt a kezdet, aztán a himnusz, aztán a... Gyimes együttes, ének és zene számai következtek, aztán elszavalták is Sándor menyből az angyal. Ez itt a szegedi ünnepségen is szerepelt. Utána átadták az első magyar becsületrendet, ez egy száz éven felüli felvidéki asszonynak, akit a szlovákok azért fosztottak meg a szlovák állampolgárságtól, mert felvette a magyar állampolgárságot is. Ő is tartott egy kis beszédet, Szabadon, szépen, értelmesen. Aztán Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet, tőle megszokott kitűnő módon. Szózattal zárult, a nép pedig elénekelte a székely himnuszt is. Becslések szerint mintegy 400 ezben voltak. Én Máshol 600 ezret olvastam, akik a békemenettel átmentek a parlamenthez, és végigállták az ünnepséget. Egyik ellenzéki összejövetelen 20 voltak, a másik a néhány százan. Mindezt a TV1 is élőben közvetítette, még egyszer mondom, csodálatos volt. Köszönjük Feri, nagyszerű beszámoló volt, és most pedig zene következik. Egy verssel, amit a rádióban fognak elmondani. A bocsánat, tehát a CD-ről fognak el. Mi volt 1956, barátom? Múlt, ami elmúlt. Egy nép, amely elhult. Hol volt, hol nem volt. Se élő, se holt. Elfelejtetted a tettet, amikor a semmiből sok ember valamit teremtett. Sokáig nem is lehetett hallani, hogy mi volt ez a valami. Hogy valami volt. és ez a szabadság. És hogy futott előle a gasság? Pattant a ránkszorított bilincs, amikor utcára lépett, a sok neve nincs. A sokat emlegetett nép. Aki látta, felejthetetlen a kép. Ahogy ott vonult, ahogy a veres csillag az utcára hult, ahogy dölt a szobor, s még döltében is ölt, ahogy egy nép ellen fordult a gyilkos tőre, s aki addig nem hitte, láthatta, hogy gyilkosa is ő, nem csak őre. Azt hitted véget ért a rapság, s hogy elérkezik végre a szabadság. És hogy mert szabad vagy, a jövődet is visszaadják. A csillag lehult, a nap ragyog. Azt hitted, kis magyar, hogy elnézik neked a nagyok. Nem kértél sokat, csak az életed. S Balgán azt hittet, hogy ellenértéknek beszámíthatják talán a véredet. Vér. Vár. Vér. Vád Vér Ver Aléltan elhever A puszta föld Ököl Szorít Elernyed Földetbe bevernek, mint jelzőkarót Élethosszig fizetheted ezt az adót Jön a defterdár, stőle tőle megtudod néhány szép napért mennyi az ár. Mi volt az életed, hiába kérdezed. Ahogy a helyet nézed népeknek sorában, légy büszke arra, ha csak kicsiny kokárda vagy világnak gombjukában. Bár. Olyan lesz minden, akár egy utca bár. az utca vár a jövő dalol, jó kedvünk árod a föld alól. Az utca vár a jövő dalol, jó kedvünk a föld alól. A kár a jó borod, az utca vár a jövő dalól, jó kedvünk árod a földalól. alól. Az utca vár a jövő jó Sora fut be a térbe, Erőszándék öldöztett alpig vérbe. Utca felveszünk, utolsó fejt felünk, Végre, hogy merhetünk, végre élhetünk. az utca vár a jövő dalon, Jó jövünk a föld alól. Az utca vár. Gavinch a fel... Kedves mielőtt megkezdenénk az interjút, és még egy vers hangzik el utána. Szeretnék valamit felolvasni. egy könyvből, ami itt is van nálam, és az a címe, hogy 35 nap Lipták Béla könyve, és tulajdonképpen már vitatkoztunk is az előadóval is, hogy mi volt az 56-nak a valóban kirobbanási nási tehát amelyik elindította az egészet. Én eddig harcoltam mindig, hogy Szegedről indult el a szegedi gondolat, nem a hortiféle féle, hanem az 56-os gondolat. Szegedről indult el, de úgy érzem, hogy abból nem lett volna forradalom, hogyha nincsen a 22-i gyűlés a műegyetemen, és ott egy diák nem szólal föl, akkor soha nem tör ki a forradalom. Szeretném ennek a leírását röviden. A teljeset nem tudom elmondani, mert nagyon hosszú lenne ez időbe. Tehát mindezt lipták Béla írja le, aki ott ült a terembe. Attila oldalba bökött, lemutatott a pódiumról, ahol valaki tülekedés ö, ö, folyt, ahol tülekedés folyt a mikrofon közelébe. Hirtelen csendett a terembe, mindenki dermedten figyelte a szokatlan fejleményt. Aztán egyszerre egy hangot hallunk. Szegedről jöttem, beszélni akarok. Hát, nyilván ott ülő úgy hívja, hogy ö, ezek a díszersek, díszpingvinek, díszpingvinek, ezek voltak az ilyen, lehet, hogy még fegyver is volt náluk, és ezek próbálták ott a rendet tartani. Nem fért a fejembe, hogy mit is akar ez a szegedi diák. Megbolondult, nem tudja, hogy ezért kikap, kicsaphatják az egyetemről, de akár még börtönbe is kerülhet. Legjobb esetben egy alapos verés biztosan kiár neki. Időközben bevonult a terembe a katonai tanszék vezetősége, helyet foglalt a pódiumon. Az egyetemen egyedül nekik volt fegyverük, és azt állandóan viselték magukkal. Láttuk, hogy tovább próbálkozott a, a szegedi diák ennek ellenére. Egyszer csak a hallgatóság soraiból bekiabált valaki. Hagyják beszélni? Meghűlt a vér az ereimbe. Ilyenre még nem volt példa. Mióta a vörös hadsereg úgynevezett felszabadítása volt Magyarországon. Egy másik évfolyamtársam, Zsindei Laci, bátortalanul tapsolni kezdett. Mintha lavina indult volna el. Először négy, öten, majd tíz elsével, százasával ugráltak fel és csatlakoztak. Futótűzként terjedt a tapsvihar. A taps az agyamban vadul kergetőztek a gondolatok. Lehet mindez igaz, vagy csak képzelődöm? Tényleg képesek vagyunk nyíltan ellentmondani azoknak, akik eddig mindig dirigáltak nekünk? Lehet, hogy ezek, ezekkel az én gondolataimmal nem is vagyok egyedül. A hangzabarban egyszer csak újra hallom a korábbi hangot ezúttal már határozottabban és hangosabban. A Szegedi Egyetem mefeszküldötte vagyok. Engedjetek beszélni. Lassan, szinte gondolkozás nélkül felemelkedek a székembős elindulok a hang irányába, látom, hogy Attila is ugyanazt teszi. Valami ellenállhatatlan belső indítástól vonultunk, indultunk el, így tudhatjával a teremben minden pontjáról a diákok a hang irányába. Mentünk előre anélkül, hogy tudtuk volna, hogy kitart velünk. Mindannyian a, pódiumra tartott, mindannyian a pódium felé tartottunk, ahol az elszánt, de ugyanakkor hiatt, pingvinek körülfogták, tartották a szegedi mefeszes diákot. A pingvinek köre egyre ritkult, ahogy közeljöttünk, ahogy nyomoltunk a mikrofon irányába. Mikor eh, kigyúltam, kinyúltam az egyik kövér pingvín felé, hogy eltoljam az útból felcsúszott kabát ujjam, alól, kivillant a karóra. Szenték, három óra, harminc, lekésem a rendezút. Oda a mozi előadás. De aztán alig öt métert 5 métert tettünk, megláttam a mikrofon, teljes erővel nyomoltunk előre. A dísz ellenállás csökkent, majd teljesen szétesett, és akkor Denner Jancsi megmarkolta a mikrofont, szájához emelte. Felkérem a Szegedi Egyetem küldöttjét, hogy jöjjön a mikrofonhoz. Hatalmas ováció fogadta a bejelentést. Aztán láttam, hogy a 190 cm-nél is magasabb Jancsi lehajol, és átadja a mikrofont egy kistermeltű sovány fiatalembernek akit védőgyűrűként vették körül. Szemembe könyszökött, mikor ő határozott hangot kezdett beszélni. Diáktársak, diáktársak, magyarok, fényképezőgépek villontak, idegenek rohantak a telefonhoz, filmesek, a világították a termet, a Szegedi mindezzel nem törődik, csak elkezd beszélni. Megint Lengyelország felől fúj a szabadság szele, a nálunk tanuló lengyel vendégdiákok támogatásunkat kéri. Az orosz csapatok körülfogták Varsót, de a lengyel csapatok is körülfogták az oroszokat. Ez nagyon tetszik nekem ez a mondat. Poznán még szabad, de be van kerítve Lengyelország. Nekünk is ut utat mutat, de egyben támogatásunkat is kéri. Nem hagyjuk cserben őket. Mi szegedi egyetemisták elhatároztuk, hogy követjük a lengyel példát és megalakítjuk a független diákszervezetünket, a Magyar Egyetemek és Főiskolák Egyesületének szövetségét, vagyis a Mefest. Csatlakozzatok ti is, alakítsátok meg a saját mefes szervezeteteket. Ekkor egy kicsit belezavarodik a mondókájába, hangja elcsuklik, aztán lassan és dallam nélkül dünnyögni kezdi a himnuszt. Először bizonytalanul, majd fokozatosan, egyre erősebben és határozottabban átveszi ezt tőle a teremben összegyűlt kétezer ember. Van ebben valami dacos, valami rendszernek, a hatalomnak ellentmondó gesztus, mert a himnuszt, ha nem ismerték, hivatalosan betiltani, de a kommunisták nem szívlelték. Ritkán lehetett azt nyilvános alkalommal énekelni. Valahogy összeegyeztetetlennek tűnik az Isten, a szó, ...val kezdődő nemzeti imán kommunista eszmékkel. Így főleg templomban mise végén énekeltük. Az aula hatalmas csillárjai remektek és rezegnek az ablakok is, ahogy telitorokból, könnyes szemmel feszes vigyázálásban együtt érekeljük a nemzeti imánkat. Mire a végéhez érünk, mintha valami csoda történt volna, mert mi, a korábbi félős, kiszolgáltatott diákok, szinte újjászülettünk születtünk. Olyan volt ez, mintha valami közös esküttettünk volna, és ettől valahányan elmúlt, a félelem, már nem féltünk, ettől valahogy fel is szabadultunk minnyájan. Kedves hallgatóim, most megkezdjük az interjú sorozatot, és közben majd még egy verset fog a gyönyvér mondani, úgyhogy Istvántól ez lenne az első kérdésem, hogy ezt a csodálatos beszédet, amit múlt héten tartottál, mi volt ennek a családi háttere? Hát szüleim mind a ketten... A tanárok voltak, édesapám az nyelvtanár volt, a bölcsészkari idegennyelvű lektorátuson tanított francia német szakos tanár volt, aztán utána orosz tanított, édesanyám pedig a Mün 15-ös intézetében volt előtte valamilyen másmilyen intézetben, azt nem tudom ott tanított anyagismeretet, hasonló tárgyakat hatan voltunk testvérek és hát, hogy mondjam, rendesen neveltek minket, elvittek templomba, becsületre tanítottak minket. Nem volt semmi különös a mi családunkban, tehát úgy hazafiságra nem tanítottak minket, hogy azt mondták volna, hogy nekünk, hogy kell viselkedni, magyaroknak hogy kéne viselkedni. Érdekes kérdés még az is, hogy a bátyám ugye részt vette ezekbe az októberi arcokban hogy miért. Mi okozta azt, hogy egy 14 éves fiú ott hagyja az otthonát, és fegyvert fog, kimegy az utcára. Aztán egyszer beszélgettem vele, akkor mesélte el, hogy Zebegényben, ez egy Dunakanyeli kis falu, svábok, svábok leszármazottai laktak ott, és ott volt sokszor úgy a misét mondták vasárnap, hogy idegenben elhújt, mundiért, idegenben elhúnyt, triszli és így tovább, Sorolták az embereket. És a bájtján, mint fél érdeklődő, megkérdezte, hogy mi ezt, hogy idegenben elhúnyt. És aztán a fél szavakból, fél mondatokból kiderült, hogy 45-ben, amikor az oroszok bejöttek, akkor abból a kis faluból ezer alatti lakós száma volt, 150 embert elvittek. A 150 emberből egy 20-30 még haza tudott szökni, amíg Esztergomban lőszert rakották, Hát többieket elvitték a nagy szovjetunióba és hát 70-80-nál többen nem jöttek haza onnan. Ezek voltak az idegenben el, elhújták. Úgyhogy a bátyámnak nem kellett magyarázni, hogy kik azok az oroszok. És tulajdonképpen azt se kellett magyarázni, hogy hogy viselkedtek Magyarországon és hogy hány embert vittek el. Na, most hallgassunk akkor egy éneket, és aztán a, a vers következik. Egyik bitang, másik igaz, ennyi biztos igaz, összekacsintanak. A nagy hatalmat felettünk Hullik a mi vérünk és az ő emberbarát könnyünk, áthajzolják a térképet Egymás mohó kezét fogva Célra mutat a lézer Pontos az a bomba Eddig bitang, másik gaz Ennyi biztos, igaz Erre nézve, arra intve érdekükre az érdek nem is lehet más, szegény kicsi kintornás Mert miközben közben a nagy hatalom nem henyél neki térkép csak a táj, szó ez Duna vagy Altáj Egyik bitang, másik gaz, ennyi biztos igaz Jöjjön össze, minden. A beleírva minden népek, hiába mondják, elég le! Ha kis nép vagy, nem lehetsz nagy, játszunk veled minden nap! Befutóra, tétre, vagy a világ szikkeléke! Egy ang más az, ennyi biztos igaz! Békét teremt sietve, kivetve, Megtizedeli a lelkünket, mint tanító feleltet, S aki szépen válaszol, az őt körül így állal. Vagyis tudja már a leckét, s elfeledbe szép vereckét. Egyik bitang, más igaz, ennyi biztos igaz. Most gyönyvér fogja a verset mondom. Kedves hallgatóink, Füst Milán versét szeretném felolvasni, szózat a sírból. sírj értünk, anyánk, e föld új porhanyú, e föld most is hazánk, és benn nyugodni jó. Ölej, ölej hát hűszívű hont, mind jó fiad, kit itt ölelsz, alant. Ne sírj értünk, apánk, így elpihenni béke. A szív mosolyog leánk, mert megküzdöttünk érte. Ölej, ölej, hát hű szívű halt. mind jó fiad, kit öleesz olant. Nem kis dolog volt, nem kenyér, nem haltunk meg az életér, több volt ez annál. Bús hazánk, könyörgő szemmel nézelánk. Ölelj, ölej, hát hű hant, mind jó fiad, kit ölelsz, alant. Napfény deríti hát szemünk, e túlvilági fényt nekünk egy lázas honnak árva népe borítá koporsunk fölébe. Ölelj, ölelj hát hűszívű hant, mind jó fiad, kit ölelsz, alant. És ellenfelünk gondold meg ezt. Mi nem holtak vagyunk, de fény. Mi láng vagyunk e földtekén, s örök tűz lesz e sírkereszt. Ölej, ölej, hát hűszívű hant, mind jó fiad, kit ölesz, aland. De hallgass Isten, valahogy elkerültük egymást Szeretnélek üdvözölni mégis Nekem azt mondták, hogy nem vagy, elhittem Hiszen azt meséljük, hogy csak kitaláltak Sajnálom, ha nem igaz, látod én hitetlen ez az én hiszékenységem. Vajon megsértettelek vele? Ezen gondolkoztam. Tegnap kint a fedezékben. Gránátok fügyültek, csapkodott a minkünk. Hújtam volna előlük, és hirtelen nagyon egyedül maradtam. Hmm. Milyen jó lenne, ha volna, Hát ettől is könnyebb lenne Kicsit, ha kezet Foghatnánk ebben A pokolban Ha harcod Megmutatnád, én csak Annyit mondanék Örülök, Hogy találkoztunk Köszönöm, hogy nékem Jelet adtál, Ahogy az égen felragyogtál Ma éjjel menni kell, tudom, parancs hangzik majd A csatához ének életet hoztam Ha hazáért, hogy hazaérjek hozzád S hogy ne féljek, ha mennének. Hol vagy? Hol vagy most, uram? Újra Deák István fogom kérdezni, matematikus professzor, Arad vendég professzora, Budapestről van itt fél évig, és azt szeretném most tőle kérdezni, hogy a a testvére, a János, 56-ban milyen pályafut, úgynevezett idéző elbevett pályafutást futott be. Tehát mi történt vele a harcok során? Hát a bátyám, amikor először a Korvin közbe került, akkor a egyik felnőtt ott körülnézett, meglátta, és rögtön rászólt, hogy na mennyi a Józsihoz, hozd el a csákányt azért mert éppen egy ágyút akartak beállítani, és az ágyú sarkantyúját akarták belevésni az asztalba, hogy a visszarúgáskor azért egy helyben maradjon az ágyú. Hát ugye valaki, aki ismeri a korvint a Korvin közt, a, emlékszik rá, hogy ott volt egy ilyen átjáró az egyik ülőjúti ház alatt, amelyiken keresztül beállították az ágyút, és ott jött egy akkor oldalból belepuffantottak, vagy bele tudtak lőni. Na hát ezzel kezdődött ugye a bátyámnak a korvinbeli pályafutása. Hát aztán szeretett volna ott a Corvin előtt is állt, tehát a Corvin főbejáratára, főbejárata elé is leállítottak egy ágyút és szeretett volna oda beállni, de hát aztán rájött egy a 30 kilos lőszereket ő nem tud emelgetni, és akkor kénytelen volt valami puskát szerezni, és akkor azzal működött hát, mondta is, hogy hányos, én már elfelejtem, hogy valamelyik egyik haditette, ami egész biztos, hogy ő nevéhez fűződik, hogy jött egy ilyen bocsánatok, három vagy négy ilyen rohamlöveg jött vagy harckocsi, és akkor annak volt egy torony gyépkuskája, ami kívülről volt rászerelve, és akkor, amikor már, át, már lerobbantották róla a lánctalpat, és pont a Corvin, az, Corvin bejáratával szemben, akkor átlőtte azt a dobot, amelyikből a Lőszert húzta ki, vagy húzta volna ki a géppuskás. Hát meg is nézte, azt mondja, hogy amikor aztán már sikerült elintézni a nehezebb részét, akkor meg is nézte, hogy eltalálta azt a lőszert dobot. Hát aztán csinált mindenfélét, amit ott a Korvinba kellett csinálni. Az egyik foglalatossága az az volt, hogy ugye a Korvin mozi mögött volt egy benzinkút és a moziban, a büféből kiúzták a ilyen faládákba volt a csatos üvegbe az ásványvíz. Másfél liter zöld csatos üvegbe, és ilyen nagy vastag deszkából csinált, azt hiszem hatos rekeszekben volt ez az ásványvíz. kiöntötték az ásványvízes üvegből a vizet, és akkor ezek helyébe töltötték bele a benzint ott a korvin mögött. Hát ez is egy... Na várjál, a hallgatók nem tudják, hogy ennek mi a lényeg. Ez a Molotov koktél Na, volt, igen, ez igen, és ehhez be kellett rakni még egy, azt hiszem, valami textíliát. Igen, igen, és ennek megvolt a forsza is, tehát ez nem csak úgy volt, hogy lerakták, le hanem ezt úgy kellett csinálni, hogy legyen egy hosszabb lelógó része, és amikor mielőtt eldották volna a palackot, egy kicsit rá kellett ereszteni erre a lelógó részre a benzinből, akkor azt meggyújtották, és amikor égett ez a kifelé lógó szövetdarab, amivel eldugaszolták a palasznak a tetejét, akkor kellett eldobni. Hát azért egy ilyen másfél literes üveg, azért ennek van súlya, tehát nem olyan egyszerű ezt eldobni, és közben ugye nem nehogy elaludjon ugye az üveg, ezért van, hogyha az ember ilyen leírásokat olvasa az 56-os harcokról, hogy egy 6-8 üveggel is eltalálják a harckocsit, és akkor folyik már a benzine valahogy mindegyiknek a lángya elaludt, és nem lángol a harckocsi maga. Ja, na most ezt nem tudom, hogy tudod, de, hogy ezt hova dobták a tankon. Én úgy emlékszem, hogy úgy dobták oda, hogy a, a lánc elszakadjon. Tehát többet nem lehet használni, az lebénult. Nem így volt? Nem, nem. nem? Hát én szerintem a lánc az nem, ezt hátul a, a toronynak a hátsó részére dobták, azért mert én úgy tudom, hogy ott voltak a az üzemanyagtartályok, tehát a harcosok az az még valami szellőző nyílás is volt ott, és gyengébb volt a páncél, is, tehát az ott jobban használt a láncot, azt csak lerobbantani tudták, hogy... Szóval azt nem tudták a molotov nem nem nem, nem, nem, nem. Mert, hát a másik valóban így van, ha sikerül bedobni a belsejébe, ahol a harcosok vannak, akkor is vége van, úgyhogy nem. ez... Hát nem volt könnyű ez, és nagy merészség kellett, és önfeláldozás, mert lehet, hogy ő maga fog meggyulladni. Hát igen, mert egy szóval kicsit is ügyetlenül, vagy nem igen. elég szorosan van benne a dugasz, akkor biztos, hogy a... Na most mi lett itt a vége a testvérednek? Ő ott megszökött, vagy elfogták? Nem, nem vagy? Hanem, hanem ez úgy volt, hogy ott valamikor a Valamikor ott a Korvin közben ott valaki fölkiáltott, mert hát, hogy nem volt ez egy ilyen szervezett ellenállás, hanem hogy valaki fölkiáltott, hogy kijön velem a én, lőszerér, vagy kiön velem fegyverért, és akkor elmentek valahova a fegyvert rakodni. És egyszer valaki ott fölkiáltott, kijön, kijön velem járőrbe, és akkor kimentek valahova a Sashalom környékére, és hát 24-en voltak, ugye, mert hát ugye nem, ez, már a, ez már a békésebb időkben volt, tehát valószínűleg 31 vagy 1-2, november 1-2 környékén lehetett, amikor mentek. És akkor a bátyámhoz is odaszólt valaki, hogy te öcsi nem jössz, és akkor az öcsi ment, és akkor <gül> ő is ment, és hát sorba álltak, ugye, hogy senki nem árult el még a nevét, és akkor volt. -e egy és kettes, és a bátyám volt a legkisebb, ő, ő, ő volt a 24. tehát 24 fős volt a járőn. Na mindegy, ezzel kivonultak, csak akkor ott járőröztek azon a környéken, és amikor bejöttek az oroszok negyedikén, akkor hát összeültek tanácskozni, hogy most mi legyen. És a bátyámat, mind a legkisebbet, a nemeccseket még kiállították őrségben. Ezt egyszer csak a bátyámnak gyanús lett, hogy itt már nincs senki, és tényleg az egész sereg elvonult, és meg ott felejtették. És akkor ő megpróbált valahogy beevickélni a városba, és akkor ilyen mellékutcákon keresztül a, a Kőbányi útig, illetve hát a villamos remézik, a Kálvária térig jutott el. Ez akkor, fegyverrel együtt volt? Nem, nem, eldobtam. hála Isten! Igen, így, mert Na, így akkor nem tudták, csak egy gyerek megy igen. ottan. És akkor, akkor ott, ott összetalálkozott más gyerekekkel, és akkor megbeszélték, hogy, hogy másnap 5-én, vagy lehet, hogy ez már 6-án volt, hogy akkor kimennek a, a kőbányai útra, és megállítják az oroszokat. <gül> és akkor a bátyám ott a Remisbe, az egyik ilyen szerelőaknába, és akkor reggel szerzett magának puskát, mert ott eldobva mindenhol voltak fegyverek, és akkor kimentek a vasúti, ott, ott egy hosszan bejövő vasúti sinek vannak, és azok közé feküdtek be. És Onnan hát látták, hogy hát úgy jöttek ott a harckocsik, hogy ott álltak, mert nem olyan forgalmi dugó volt. Egyik harckocsinak az eleje a másik végét érte, és látták, hogy semmit nem tudnak csinálni. És időnként, amikor valamelyik megmocant, zörgött, hogy valami meghallották, a oda vágtak hozzájuk egy pár kézig ránát. Az volt a szerencsék, hogy nagyon az egy magasan volt maga a sin az úttesthez képest, tehát nem látták őket. És aztán este meg aztán elvándoroltak, és akkor a bátyám ugye... Ment tovább, és uh, a, ott a Kálvária téren, ott hátba lőtték. Ez cirkületbe ment már haza. És, és puskával vagy puska hát nélkül? Nem tudni. Mm. Na, arra már nem De elkező. nem, hanem ő nála nem volt nem, fegyver. Nem tudom. Hát akkor mérlőnek lőnek bele egy gyerek? Féltek, már, ja. Hát nem lőttek ott, nem, nem nagyon törődtek vele. Igen, igen, igen. Borzasztó. Akkor kórházba került, és akkor a kórházba meg olyan 10-15-e tizen között kidobták, amikor már szedték össze, hogy jártak kórházatot, kórházatot, és a lőtsebbel fekvőket azokat elvitték az ávósok. És akkor gyorsan elküldték akkor őt igen, És akkor hazajött. És, és otthon meggyógyult. Igen. Na, hála Istennek. Akkor hallgassunk újra egy kis most. Az éj, a bár. 56 a folyók között járt az én apám, akkor éjjel viszke van két hát, az én apám. Ott volt, mikor töltek a szobrok, látta apám. Azt is, mikor jöttek a napok, a én A Az én apám. Az én apám. Ő a tó, ő mindent megjárta, Nyitva bont, állából. hogy fog be, akkor várt én a pár. Azóta is büszke a két fél, hiszel, és már semmitől sem fél az én a pár. Bár. Úgy teveltem, mint három fiát, hogy ne hagyjátok el soha. Az Isten és az át öregember, mégis volt, ha hívnál a hata. Felöltözne, felköszönne és megbefogna. Az én a pár. a pár. Én apám, 56 60 folyó között járt az én apám. Akkor éjjel büszke volt én ráta az én apám. Ott volt, mikor jött a gombra, láttam a vám. Azt is, mikor jött meg a Az én apám Az én apám. Az én apám. Az én apám. Az én apám. Most hallgatunk, folytatjuk tovább az interjút Deák Istvánnal, és most az lenne a kérdésem, hogy mit mondott a bátyád, hogy voltak itt, úgy fogtak el, hogy egymást besukták, vagy volt, aki nem oda tartozó volt, vagy ez az egész csapat. Hiszen maga, én olvastam különben a korvin közről, mert a, milyen fiúk a vezérek voltak ott a... Pongrác. pongrác, pongrác testvérek, vagy hárman, vagy négyen is voltak. Hogy mit tapasztalt a testvéred ezzel kapcsolatban? Hát magával a Corvin közzel ületek, hogy ottanél, hogy ki kikicsúgot be, én, én nem, nem hallottam tőle semmit, meg, meg a, amiket olvastam, azokról se sokat tudok. Hát, hogyha nagyon megszorongatnak valakit, akkor lehet, hogy tényleg képes beárulni más. De a bátyám esetén az én szerintem azt mutatja, hogy ez egyáltalán nem igaz, hogy ez a besúggás az általános lett volna. Szóval mondják, hogy a magyarok milyenek, ha magyarok föladják egymást három magyar két különböző párt, vagy két magyar három különböző párt, ez egyáltalán nem igaz. Végülis a bátyám, hogy a bátyám 56-ban harcolt, az egy eléggé köztudott dolog volt ott a házban. A ház az azt jelenti, hogy egy ilyen nagy bérházban lattunk, 50 lakás, tehát 200 -300 ember lakott abban a házban, és hát uh, tudták róla, lát, látták, hogy ott van a család a pincében, és a legnagyobb gyerek meg nincs ott. És a házmester se volt besugó? Mert nálunk ne. úgy volt uh, Fehérváron, ne. hogy azt mindenki tudta, hogy a házmester az mindent lead. Be besugó volt, egész biztos. Igen, mert házmester volt, de valahogy a, valahogy a bátyámat nem. Tehát egyszer föl is ordította, ott valamit zajlottunk, hát gyerekek voltunk, Igen. ott kint játszottunk ilyen nagy körfolyosós házba, kint játszottunk az udvaron, és akkor fölordított a házmester. Azt mondja, mit gondol, de azt hiszi, hogy nem tudjuk, hogy hol volt a fia? Na, szegény édesanyám úgy beparancsolt minket, azt attól kezdve nem is volt szabad kimenni az udvarra játszani. Mm. Szóval... Kedves hallgatóink, a héten lesz minden szentek és a halottak napja is. Most szeretnék egy dalt betenni, amelyik egy meghalt szabadságharcosról szól. I don't be Fejet. A sors az, aki téved Kudarcod, megőrzi majd kudarcod, de a nevedet már bevésded. léped, szívébe, mikor a kövekre hullott a véred. Hiába vár anyád, arcod felejti, az emlékek kutyába rejti. Ha is kéri fiát az égtől, követni őt, de jaj, utól nem éli. Szeliden élted életed, gyötrelmes volt a harcod, csak egy fénykép a sírodon, őrzi majd kudarcot. De a nevedet már bevésted, Léped szívébe, mikor a kövekre hullott a véred. Jól ismered tankok hangját, szirénák altatóját. Üle közénk, mint vendég Életed Gyötrelmes volt a harcod, csak egy fénkén a sírodon. Őrzi majd kudarcod, megőrzi majd kudarcod, de a nevedet már bevésted. Az utolsó kérdés, azt szeretném tőled megkérdezni, hogy úgy hallottam, hogy valami problémád volt a kommunista rendszerben, mert magánhittanórákat tartottál, vagy hogy volt ez, mi történt? Hát, ez úgy volt, hogy 69-ben meghívtak a regnumba, Ez a... Volt egy ilyen társaság, úgy hívtak hogy Regnum Marianum, ez volt a... a... Még a 19. század végén alakult meg, a papok által egy ilyen szervezetet alakítottak, amelyek hitoktatással foglalkoztak, és hát ugye a Cserkész szervezet megalakításánál is ott bábáskodtak, és a Regnum mélet, hát így mondják, a sorsoltak, és a Regnum lett a harmadik számú Regnum Marianum Cserkész csapat. Hát mindegy, hát szóval ezek túlélték a világháborúkat, túlélték a rákosi rendszert, utána is, hát akkor már voltak letartóztatásaik, de voltak elegen úgy, hogy én olyan szerencsésnek mondhatom magamat, hogy valaki eltalált én, én hozzám is, és megkérdezte, hogy nem akarok-e oda csatlakozni, és hát nagy örömmel igent mondtam. És aztán egy idő után jött a következő ilyen begyűjtés, hogy a legaktívabbakat letartóztatták, és ilyen perekbe elítélték, 70 be 70 volt a letartóztatás, és akkor 71-72 volt, mire ennek végigértek a jogi procedúrákon, Akkor ezeket leültették, és hát engem hát kishal voltam, én, úgyhogy engem nem ért ilyen nagy megtiszteltetés, engem csak a munkahelyemről rúgtak ki az egyetemről. Hát, te hány diákot tanítottál? Uh, hát én arra már nem emlékszem. De ez több éven átment? Vagy... Hát ez uh, ma is megvan. Ma Szó... is megvan. És ott is uh, azért nem tudom ezt megmondani, hogy hányat, mert egy ilyen csoport, mondjuk a csoport volt az alapegység a regnumba és az egy olyan 8-10 fő, 12. És ez egy magánlakásban? Ezek jemzeg. lakásokon, ezek mind ott magánlakásokon történik. Hát volt, amikor egy-két csoportom volt, volt, amikor négy-öt csoportom volt, ezek, ezek azért változtak évről évre. És akkor mi volt a retorzió ellened? A... Hát az, hogy kirúgtak a... az, állásból, az állásból, igen. Az állásból, igen. Ja, igen. Az ja. Nagy szerencsém volt egy... És tudtál álláshoz jutni utána? Hát, ez, ez egy külön szerencsém volt, hogy sikerült az egyik ismerősömön keresztül a akinek a gyerek az én csoportomban járt, az valahogy ismert egy valódi kommunista igazgatót, és akkor az fölvette engem az ő felelősségére, fölvettek. Hát ez egy külön hosszú történet, ezt nem akarok belemenni. Hát minden esetre a beszéded, amit egy héttel ezelőtt tartottál, nagyszerű volt, és úgy érzem, hogy ezzel az interjúval egy kicsit megláttuk ennek a hátterét. Tehát mindenki így legalább el tudja képzelni, hogy hogyan lehetett ez, hogy, hogy valaki ilyen átérzéssel mondjon egy 56-os beszédet. Köszönöm szépen, hogy eljöttél ide hozzánk és informáltad Én. a hallgatóinkat. Azt hiszem, sokan hallgatták ezt. Na, Én tehát... is Most pedig akkor hallgassunk egy győzelmi dalt ezek után. Előtt a dalnak a második uh, részét is lejátszanám, gyönyvér akart valamit mondani. Kedves gyerekek, a gyönyvér 10 perce ma elmaradt a hurikán miatt. Én nem akartam, hogy messziről egy kislány idejöjjön interjúra most, és ez majd a következő Aha. adásunkban uh, fog uh, szerepelni. Én mindenkinek egy uh, nagyon uh, jó hogyha nem iskolába mentek, akkor otthon maradást és szórakozást kívánok, és egy, és egy bajmentes két-három napot. Kedves hallgatóink, fölhívom újra figyelmüket arra, hogy most pénteken nagyon szép zongora verseny lesz az atléta klubban, este 7 óra 30-kor. Mikor mondtam? Pénteken este, igen, tehát másodikán este 7 óra 30-kor. A református bál, bocsánat, protestáns bál pedig szombaton lesz, és még jegyek kaphatók. Talán a legközelebbi elérhetőség, 5-ös Valéria, 732, 768, 61, 83. Jövő vasárnap, délután négy órakor a Magyar Múzeumban nagyon érdekes, és először történik ilyen, hogy versek a tudományról, a vershangja kör szervezésében, tehát délután négy órakor. A következő pénteken a napba öltözött ember Proházka Ottokáról Otto tart Felsővályi Ákos előadás, november 9-én este 7.30-kor a Magyar Központban, és ezzel zárjuk a, a mai adást. Még a dalt ö, szeretném befejezni, és ezzel búcsúzunk Önöktől viszont hallásra, Sohár István. És